Числами, як щось окреме від нас, як ідеї, абстракції, це породжує непрохідну прірву між розумом і світом, розрубує єдність. Треба вивчати не просто сонце, а поєднання людина-сонце. Не просто чоловік і жінка, а чоловік-жінка. Не просто дитина і мати, а єдність матері і дитини, їхню нерозривність. Це математика вічності, математика невимірного потоку буття. Бачу подив у ваших очах, мої любі учні. Змушуйте себе руйнувати звичні поняття. Тоді ви станете дітьми Прометея. Ще раз нагадаю, математики оперують порожніми формами. Вони не спроможні перебудувати світ, бо втратили з ним контакт, а суть залишається поза числами. Вона втікає від їхніх обчислень і навіть від їхньої практики, бо вони не єднаються з речами, а пересовують їх з місця на місце, не міняючи сокровенного змісту. Щоб збагнути, треба полюбити, треба стати творцем і співтворцем. Не число важливе не міра, а корінь числа, його суть, його втаємничене значення. Ось ідуть двоє зрадник і зраджений. Це початок Голгофи. Ось ідуть двоє закоханих. Це початок Нового світу кохання й радості. Отже, майте справу не з голими числами, а сійте зерна ідей в грунт Апейрону правічної матері Гей. Тоді з них виростуть плоди любові і єдності. О, мої учні! Як хочеться чистої вільної ниви, на якій б виросло могутнє древо науки любові для щастя всієї землі, чи настане той час, хто нам скаже про це? Зустріч над морем, Незрівнянні Гепатії від синезія, Щирість і вітання, Божественна гіпатія. Серце моє розривається при думці про вас. Знаю про ненависть, яку ви розбудили в багатьох християн, плекаючи ідеї волелюбності. Знаю про вашу безстрашність, але не можу лишатися спокійним, помічаючи ту бурю, яка насувається на вашу долю, на ваше дитя музеум. Мій друже, моя сестра, мій божественний учителю, послухайте голосу вірного друга, Приховайте свій шал, свою нестримність. Треба берегти сили для прийдешнього. Знаю, що ви боїтеся всякої фальши і не приймете віри, яка не близька серцю. Але ж ви відаєте про те, що будь-яка віра лише вбрання відносності, да не на моді, що міняється у віках. Людям хочеться гратися у богів, хай граються. А мудреці нехай у тих божественних ляльках бачають лише лиця тих знаків, символів, з допомогою яких можна щось необхідне придати людям землі. Ну хіба не однаково їм, яке обличчя у символу – еллінське чи іудейське, обличчя Аполона чи Христа? Вкладіть у те чи інше вчення слова любові, і хай приймуть те слово люди і засвоїть його поза умовностями релігії та політики. Мені страшно, коли я подумаю, як ви ризикуєте заради пустих абстракцій. Тіште мене, напишіть, що ви збагнули, і будете діяти розважливо і мудро. Хай доля обереже вас для радості всіх, хто мав щастя слухати ваш божественний голос, і всіх, хто ще його почує. Сінезій Мудрому Сінезію від Гіпатії доньки Теона Любов і вітання, мій дорогий друже, засмутив мене ваш лист, дуже засмутив. Ви не збагнули глибини тих ідей, які чули з моїх уст. Є правда в словах, які ви мені написали, правда тимчасова, сіра правда, правда страху, самозбереження. Я не хочу такої страшної правди, бо служу лише одній, Титановій правді, яка прикота до правічної скелі і не прийме ласки тирана Бога, яким би могутнім він не був.